da, bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Suntem de Sfântul Andrei în preajma zilei naționale, iar eu o să vă propun ca de obicei o temă oarecum sensibilă în țara noastră. Noi am mai discutat de vreo doi ani, așa de când a început agitația cu refugiații, am mai discutat despre această temă. De fiecare dată s-a strânit mare hău aici la emisiune. De data asta avem un caz foarte concret și atunci când lucrurile sunt concrete, când vorbești despre oameni sau chiar despre copii, altfel îți pui problema tu ca cetățean, nu? Sau necetățean sau cum ai fi tu ca om până la urmă, decât uh, vorbind în abstract. Televiziunile de la noi, dar în general jurnaliștică și la jurnalul nostru de știre a fost, uh, au relatat cu oarecare emoție faptul că la maternitatea din Galați s-a născut Iusuf, Andrei. Primul copil de, din părinți refugiați, născut pe teritoriul României. Părinții săi au venit în luna octombrie, mă rog, au venit legal din Grecia, unde ajunseseră în mod ilegal, fugiți din Siria. Mama sa are 25 de ani, mai au doi copii în afară de Iusuf Andrei și își doresc, spun ei la ProTV și la alte televiziuni, își doresc să muncească să obțină cetățenie și să rămână în România sau într-o altă țară a Uniunii Europene. Acum eu când aud de oameni care vor să rămână în România, na, mă emoționez așa, că de la noi cam pleacă toți. Mai știți episodul ăla cu afganii care au trecut din Serbia, mă rog, ei vreau să treacă în Ungaria și au ajuns accidental în România și când s-au întâlnit cu polițiștii și polițiștii au zis, stați, uitați, ați ajuns în România, s-au pus săracii de ei pe plâns. A mai trecut ceva vreme, vedeți că nici situația refugiaților nu s-a îmbunătățit foarte mult. La nivel european există foarte multe tensiuni. În România, între timp, ne-a mai calmat. Nu-i mai vedem cum era cu un an de zile că se aruncă în aer pe la metrou sau cum mai ziceau niște politicieni deștea care abia așteaptă să-și facă, să facă voturi din orice. Sunt pur și simplu niște oameni fugiți din calea războiului. Na, așa, în context să vă mai spun că Damascu a fost bombardat azi noapte de aviația israeliană. Alepo a, făcut, a fost făcut uf, una cu pământul, practic, în, ultimele, în ultima săptămână de aviația rusească. E ceva ce nu s-a mai făzut acolo. Oamenii ăștia sunt în România și ar vrea să obțină cetățenia română. Sigur, s-ar putea să se folosesc de ea ca să plece în Germania. Nimic de comentat din punctul ăsta de vedere. Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă le-ați da cetățenia română Părinților lui Iusuf Andrei și lui, implicit. Țineți cont de faptul că la noi nu e ca la americani, adică un copil născut în România nu primește automat cetățenia română. 0372069599 Nu mă mulțumesc cu un răspuns cu da sau nu. Vă rog să argumentați acest răspuns. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, O video din Timișoara. Mă bucur tare mult că sunt în legătură cu dumneavoastră. Uh, pornesc de la premiza unui. Uh, cetățean care a emigrat în anii 90 în Italia da. și chiar anul acesta am făcut reîmpatrierea. Deci, chiar nu am vrut să iau cetățenia italiană. Da, e nasol, am auzit că a e nasol. Cetățenia română, deci să ne înțelegem, dar ce pot, da, da. Dar Din punctul meu de vedere, deci am trăit și ani în care în Italia erau, eram cetățeni români, chiar și eu, și puteam, chiar, la, chiar în acea perioadă, să cerem mazil politic. Așa. De, așa. Din punctul meu de vedere, acești cetățeni care au, sunt pe teritoriul nostru astăzi din primul rând ar trebui să ceară azil politic. Cred că l-au și au făcut. De, da, au făcut asta. Ei, ei, au de, ei vor statutul de refugiați, care e, un, e cam același lucru, dar un pic altceva, decât statutul de azilant politic pe care l a cerut dumneavoastră că fugeați dintr-o țară opresivă. Eu, eu, eu, eu, eu nu l-am cerut, prietenii mei de l-au cerut. Eu, eu am, -am acestat, așa de da. din 96, deci am rămas ilegal, cum s a spune, știi? Ok. Uh, și iar pentru acest copil care s-a născut pe teritoriul nostru, din punctul, meu din punctul meu de vedere, cum și noi am trăit afară, uh, la 18 ani, cred că, la perioada majorată, ar putea să ceară cetățenia română. De să Dar părinții săi. De de. Dar părinții săi. Părinții săi, din punct, tot, tot din punctul meu de vedere, că și fost uh, cetățean în străinătate, după. Deci, așa era legea. Acum s-a schimbat și în Italia și în Germania chiar. După 10 ani. Da tu ai contribuit, deci, ai găsit o de muncă, ai avut rezidență pe, pe permanentă în, în acel stat, ai dreptul să ceri cetățenia. O video, eu, vă întreb dacă, dacă le-ați dat sau nu cetățenia. Din punctul meu de vedere, astăzi, astăzi, dacă mă întrebați pe mine, ca și cetățean român, nu, nu, părinților nu, nu le-aș dat cetățenia astăzi. Da, dacă nu că... nu știu cum este prevăzut în Constituție la noi. Sincer. Nu vreau să vă duc în chestiunile juridice, vreau să le evităm astăzi. Vă Absolut. întreb o, de o decizie de oportunitate până la urmă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu le-ați dat cetesenia. Categorii, categorii și argumentez din punctul ăsta de vedere, fiindcă se poate crea un precedent. Păi, Cum același da. lucru s-a creat în Da, de e, adev e adevărat, aveți dreptate. Și dacă se creează un precedent, știți Galațiul uh, întâmplător... La Timișoara, da. situația e alta, și aveți da. și acolo un centru mare de refugiați. Da, dar. Ă, fost, la... sunt implicați și cunosc multe refugiați. Da, dar stați așa. Deci, la Galați, Galațiul este un oraș destul de mare al României, e printre cele da. mari, dar cu o forță de muncă îmbătrânită, mai ales după restructurările care au avut loc la Sidex, după închiderile da. industriale da, de da, acolo, doar, chiar doar. au o problemă cu, și cu locurile de muncă, și cu mai multe. Și cu tinerețea populației în Galați e o problemă. Da, și dumneavoastră, noi dacă acordăm astăzi, dacă eu astăzi, sunt președintele României, că mai el o poate face astăzi, dacă în cazul acesta... Să un era. decret, dar președintele no? face, face un, un act formal mai degrabă, să știți, nu e decizia da, președintelui. Da, da. Deci, de, oricum, el, el are puterea decizională. Dar... Nu, nu are președintele puterea de decizie. Președintele dă un decret. Un decret, Așa, da, da. care... Mă rog. credeți mai siguran că eu oricum, nu cunosc, eu pornesc de la premiza că acești părinți sunt de bună credință, vor să rămână în România, nu? Așa. Vor să se angajeze de mâine. Cei, uh, uh, ce, să spun așa, eu din punctul meu de vedere, uh, așa văd lucrurile. Ei fiind azilant politici, sau cum sunt ei declarate aici, ar putea de mâine, cred că au dreptul să și, și caute de muncă. Nu? Dau greșesc. Deja, E mai complicat de atât. Unii dintre ei deja lucrează, să știți. Dar ca A, să poți ce să ce angajezi eu, ca patron în care. România, ca să nu. angajezi un cetățean care e din afara Uniunii Europene, trebuie să te asiguri că postul respectiv nu-l dorește niciun cetățean român sau cetățean UE. Da, dar el are un statut special, azilant politic sau ce refugia refugiat, politic, refugiat. Refugiat, Așa, că, da. că, tot, că tot greșesc. Să înțeleg pe vechea. Uh, Unde vreți că să ajungeți, Ovidiu? Cred eu, cred eu că are dreptul de a munci în România, nu? Da, dar acest drept este limitat. Adică? Nu are dreptul ca un cetățean român în momentul de față. Adică? Adică în momentul în care vine, nu știu, zic la Europa FM și zice da. Iată, eu sunt Iusuf și vreau să... Mohamed îl cheamă pe da, da, Și vreau da, să da, mă da. angajez aici, să lucrez cu tine, Gurane, la emisiunea da. asta. Da. Europa FM e obligată întâi să caute un altul. Un român sau un cetățean? în anii 90 în Italia. Da, dar repet, ei aveau statut, noi aveam statut... Uh, Ovidiu, am înțeles aceste o... lucruri. Bun, ok, deci dumneavoastră nu le ați da cetățenia pentru că... Eu nu le-aș dat cetăția numai pentru nu a crea un, un, un precedent. Care de Tric. ce ar fi periculos? Sau uh, n-ar fi punct... bun? Din punctul meu de vedere, da, ar fi foarte periculos. Pentru, pentru că... că... Pentru că ar putea veni toți aceste migranți, de exemplu, care astăzi au un culoar prin Serbia pentru a ajunge în Austria, respectiv Germania, da. s-ar modifica acest culoar, ar trece prin România, ar rămâne în centrele noastre, s-ar declara, s -ar declara la noi, ar trece ca și azilanți politici sau refugiați politici, ar putea să nască pe teritoriul nostru, copii, da. ce este foarte bine, și o mare parte dintre ei chiar să plece mai departe o mare parte dintre ei, chiar să plece mai departe și să nu rămână, și să nu aducă un plus valoare sau să nu se integreze nici măcar în, a, în, în, în, în România, în acesta. Ok, vă mulțumesc pentru telefonul video, deși vă mărturisesc că este o oarecare fractură în argumentația dumneavoastră, în sensul că n-ați spus nici ce ar fi rău în asta, adică dacă asta ar fi neapărat rău, nu, nu, nu rezultă din ce a spus dumneavoastră. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Vă ascultăm! În primul rând am mulți ani care se încază ziua astăzi. Le spunem a acum, ca să nu mai pierdem vremea La mulți ani tuturor, Andreilor și Andrelelor a, Și acum a, discutăm problema cu... Revenim la, la subiectul nostru Așa Răspunsul meu ar fi nu Nu de ce? Pentru că, așa cum zicea și colegul Mai, mai devreme Într-adevăr, s-ar crea un precedent În sensul că ar munci cineva în România Asta ar fi un precedent periculos a, Nu, este vorba de precedentul De a Li se aporta acest uh, Cetățenia respectivă și dreptul de muncă sunt convins că ar profita, Nu, sunt convins că nu toți sunt oameni răi, da? Nu toți sunt răuvoitori și mai departe. Dar ar profita oamenii răi de pe acest lucru. Automat, din punctul meu de vedere, nu aș... Oamenii răi, adică teroriștii. Dar știți că ăia se pot arunca în aer și cu și fără cetățenia, adică n-are legătură cu subiectul. Categoric, dar... Hai să luăm... În cealaltă parte, se poate infiltra foarte ușor și pierde... Nu, la fel se infiltrează. Adică trebuie să se infiltreze prin râul Dunărea. Mă înțelegeți, e o barieră naturală destul de puternică. În cer scuze, Bogdan, se aude foarte rău legătura cu dumneavoastră. 0372069599 Cristian, bună ziua! Bună, în primul și în primul rând, părerea mea, eu cred că un, un factor important ar trebui să fie asimilarea... Dacă acești refugiați sau imigranți, cum, cum se numesc ei, se asimilează la tradițiile, la... Dați încet radioul. Stai Stați două secunde să... Deci, eram... Cristian, ce înțelegeți prin asimilare? Unul să vorbească limba română? Să respecte tradițiile, obiceiurile. Care ar fi alea? Cutumele, cutumele noastre românești. Care? care? Ia, dați niște exemple, că s-ar putea să fiu și eu un păcat și să nu știu le știe fiecare român. În primul și în aș putea să vă spun ce să nu facă. Să nu vină să-și impun uh, uh, obiceiurile lor musulmane sau și așa mai departe. Asupra... Vedeți că o bună parte dintre refugiații sirieni sunt creștini. Da, pentru că Siria este o țară oarecum uh, seculară. Dar uh, majoritatea imigranților refugiaților nu, nu avem certitudinea că vin din Siria. Dacă urmăriți știrile și reportajele, vin din... Nu, vin și din altă african. parte, dar cei mai mulți vin din Siria. Vin și din altă da. parte, e adevărat, vin și din Afganistan, vin și din Africa, vin din multe părți, dar cei mai mulți sunt exact. din Siria. Exact. Deci realitatea războiului din Siria, să știți că nu poate fi negată, e indiferent. Dar, în fine, hai să revenim la ea cu obiceiurile. Deci, Azi, ce obiceiuri? În primul și în primul rând, ei să se, să se asimileze pentru a, pentru a nu se crea zone segregate, cum sunt... Adică să iau o româncă de nevastă sau un român de bărbat, asta ziceți? Să facă o familie mixtă în mod obligatoriu? Nu, în, în niciun caz. Asta e o viziune... Să treacă la religia ortodoxă? Nu, nu, nu, în, în niciun caz. Spuneți atunci și obiceiuri, că nu vă înțeleg și nu mă las până nu mă înțeleg cu dumneavoastră. Deci ca, ca să fiu... Ca să să, să tai porcul de Crăciun, de... hai că mi-a venit. Nu, nu, nu. Eu, dacă îmi dați voi să să fac un, uh, un punct de vedere oarecum serios din punctul meu de vedere să nu, să nu fie ceva amuzant ar trebui să urmărim evitarea creierii unor tensiuni interetnice, cum sunt cele din America din Franța și așa mai departe deci ei sunt bineveniți sunt uh, românii noi din linișirea păi, da, noastră vedeți că, vedeți că în Franța a? problema a fost cu adică ei într-adevăr au avut niște probleme de asimilat algerieni, și, dacă și la alea America, vă referiți și, de prin anii 70 da, de în, și în, în America, Europa. și în America puteți să vedeți cine, uh, cine comite majoritatea infracțiunilor sunt anumite <sus> pe Cristian, trebuie, trebuie de să definiți cumva asimilarea asta adică ce ar trebui să înjure la semafor ce ar trebui să facă, spuneți-mi nu cred că, nu Ce cred obicei româniști ar trebui să ia? Nu, nu, nu cred că asta înseamnă să fie. De-a lungul timpului, noi români am avut foarte multe popoare care, care au venit și au locuit și le avem și, și în ziua de astăzi. De da? Pe unele, pe altele le-am asimilat. Da, exact, le-am le asimilat. Așa. Deci, Pune primul, în primul și în primul rând... Dacă aceștia vin și se, se adaptează, se asimilează, respectă regulile, tradițiile, nu încearcă să-și impună viziunea lor sau modul lor de viață asupra comunităților în care... Intră. Adică să nu vină și să ne propună nou să trecem la islam, la islam, asta ziceți? Acum, ca să, ca să spun un lucru mai, mai amuzant, să, să facem și o glumă, poate n-ar fi un lucru chiar atât de rău, întrucât ne-ar crește și nouă natalitatea. Deci l-ați dat sau nu cetățenia? V-am spus, dacă, dacă aceștia... Deci dacă le dați o listă, ar... să taie porcul de Crăciun, să facă, să dreagă și să-și ia numele Ion sau Gheorghe, nu? Și după aia, ia, poftiți și cetățenia. Este, este, este un, e un subiect sensibil, pentru că pe viitor, v da. am spus, riscăm să, riscăm să ne trezim cu zone în care Ferentariu sau Temirce, zone din București, vor părea lux și zone liniștite. Ah, ah, ah, ah, sunt foarte multe, ah, sunt foarte ah, multe zone fierbinte, principale orașe ale Europei, unde nu intră poliția, unde nu intră salvarea. Ei, Ferentarii intră, adică nu în Ferentar nu e chiar așa. Vă mulțumesc pentru telefon, Cristian, deși încă o dată aș insist foarte mult pe, pe argumentarea unei poziții de tip da sau nu, că până la urmă asta facem la această emisiune, căutăm argumente împreună. Da, eu dacă mai și glumesc câteodată, e doar ca să ajut discuția să meargă mai departe. 0372069599. Bună ziua, Claudia! Bună ziua! Vă rog răspunsul să, vă, rog am... să referiți la, vă referiți la această familie de sirieni foarte concret că tentația de a merge în general este mare. Ok, Pentru a evita un răspuns foarte concret. Da, răspunsul meu este nu. Motivul este nu mi se pare. A ajuns că au făcut un copil, l-au născut în România și ăsta să fie motivul pentru a da cetățenia acestei familii. Nu am zis că asta să fie motivul. Motivul mm, să fie că ei vor înțeles. să rămână aici, să se naturalizeze, să... Da, să respectă procedurile care trebuie, să învețe limba sau nu știu... Și dacă vine... fac toate astea, probabil că va trebui să facă și asta, adică nu... Da, dacă fac toate acestea, N-am nimic în motiv. Nu ajungi o, Raie față, altfel decât dacă învezi limba română, dacă exact, te integrezi corect, în comunitate. Corect, corect, corect. Eu am înțeles doar că motivul ar fi au făcut un copil, vai, ce frumos este. Da, e ca orice copil frumos într Da, da, adevărat. este, dar nu, nu mi se pare un motiv îndejuns pentru dacă se respectă toate cerințele, învață limba sau ce mai întâmplă, comunică cu comunitatea și se integrează mai mult sau mai puțin, că și dintre noi românii nu suntem toți integrați. Da, exemplu cu Ferentariu de mai devreme e foarte interesant. Am, deci, am citit acum recent. de cum definești acea integrală. Poți să fii integrat într-o comunitate, să te muți și să nu te integrezi. Dar, în primul rând, ar trebui să știe limba, să comunice cu angajatorul. E foarte... Da. Important, zic eu, chiar mi s-a întâmplat să am ceva angajați care nu știau limba română Și mi-era foarte greu să comunic cu ei numai în engleză, documentele toate fiind la lucru în Păi română. de ce i-ați angajat? Uh, nu sunt eu cea care ia deciziile astea De, cine a, de ce a luat această decizie? Cine a luat? Uh... Probabil din cauza că voiau, aveau nevoie de operatori și asta cred că e puțin altă discuție. Eu am dat doar un exemplu de cât de important este să cunoști limba uh -huh. în care ești. Bine, și... deci să învețe limba și dumneavoastră gata, le dați cetățenia. Să, să îndeplinească toate cerințele, am zis. Bine, vă mulțumesc da. pentru telefon Claudia. 037 Bună ziua, Nicu! Bună ziua, vreau să fiu foarte concis pentru că urmează să opresc la un client. Din punctul meu de vedere da, le-aș da uh, cetățenia conform legii actuale. Nu sunt de acord să le dăm cetățenia pentru că un copil de-al lor s-a născut în România. Dacă doriți să schimbăm legea, ca în momentul în care un, cineva are o familie sau o familie, au un copil născut în România să le dăm cetățenia, asta e altă problemă. Nu le-aș da în momentul respectiv pentru că atunci noi am fi o zonă tampon, un buffer. Numai, e necetățenia că a fost să se ducă în vest. Nu cred că ar fi un lucru rău, dar ceva nu-mi convine aici. Vedeți că eu, acum, aș vrea să depășim puțin, adică mie mi s-a părut că am depășit, dar se pare că m-am înșelat, zona de dezbatere în care ne aflam acum un an, doi ani, când au început crizele astea. Okay. În, sens, în sensul că s-a dovedit că unul care au ajuns, au ajuns. Care n-au ajuns în vest, nici nu prea mai au cum să ajungă. Ba mai mult decât atât, mulți dintre ei, toți stând prin taberele de refugiați, în Grecia se răscoală, în România își caută de lucru, uite. Și nu e singurul caz, adică dacă o să căutați pe internet, o să vedeți că mulți dintre cei, chiar de la Galați, de acolo, și-au găsit de lucru în oraș și se integrează în comunitate, se integrează. Cum? Asta este un lucru pozitiv și trebuie încurajat, uh -huh. așa cum am spus. Un, un exemplu pe care vreau să-l dau Am fost plecat Da, în... scuzați-mă, numai puțin, Nicu Câte vreme lucrează pe salarii mai mici Na, no. sunt într-o situație oarecum altfel decât românii De ce să le mai dăm, domnule, cetățenia? Dacă se integrează și așa Dar de ce să nu le -o dăm? Păi, nu știu ce Noi, e? pentru că ne place Deci noi când mergem în ovești Ne place să avem toate condițiile. De acolo să fim considerați uh -huh. francezi Avut în vedere și sau orice, facută, dar nu țigani. Orice, dar nu țigani. Deci să nu zică cineva de noi că suntem țigani. Dar în fine. Să nu ajungem în, în paradoxul în care este Franța și Germania. În anii șapte, 70, Franța a dus forțul de muncă ieftină. Nu s-au gândit că acele persoane au copii. Da? Și nu au avut o responsabilitate față de ei, față de Germania, în schimb. Mm -mm. E, mai complicat, e un pic mai complicat cu, mai complexa, cu Franța. Și, da, iar iar da. Germania este un exemplu foarte diferit de Franța. De fapt, Germania a integrat tot timpul, după al doilea război mondial, a integrat tot timpul imigranți și asta a ajutat-o, să știți, din foarte multe puncte de vedere, mai ales din cele economice. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599. 599 Vă aduc din nou la cazul... Familii de sirieni care a făcut un băiețel în România, la maternitatea din Galația. Aș vrea să ne referim la ei. Bună ziua, Tudor! Bună, Moise! Sunt, sunt Tudor și de sunt de la Milano. Deci, răspunsul meu ar fi clar da, dacă ei, dar vă trei condiții. Unul, ei să-și dorească cu adevărat cetățenia asta și să-și dorească înseamnă să vorbească româna la nivel conversațional, iar pentru asta trebuie să avem cursuri necesare ca să aibă accesul la învăța română la nivel conversațional și să știe o minimă de, de istorie și cultura a României. Astea sunt condițiile de bază care eu le-aș le cere. Se dă și un cu... examen în sensul ăsta. Deci nu se, poate de altfel. nu se poate altfel. În urma unui examen de care presupune exact ce a zis dumneavoastră, se obține și cetățenia. Problema e așa, e în felul următor. Trebuie să existe o voință, domnule, pentru asta. O voință chiar politică, o voință venită dinspre națiune. Dacă națiunea vrea, putem ajunge la asta. Dacă națiunea nu vrea, nu o să ajungem niciodată la asta. De aceea vă consult în această problemă. De aia, de -aia stărnesc această dezbatere la România în direct. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și mă aduc aminte că acum un an când a, a, criza refugiaților era destul de Era foarte puternică prezentă pe media, chiar am, chiar am, -am oferit casa de la țară unei familii de sirieni și am avut și foarte multe reacții negative. Au fost și multe pozitive, adică m -am, m -am, am zis că sunt gata să mă ofer casa de la țară. Până la urmă n-am fost contactat de autorități și n-am reușit să găsesc o familie, dar eu sunt primul care, care, care consider că diversitatea avem doar de câștigat dacă acceptăm diversitatea și, uh, și o. Mai, o, mai exact ce am de câștigat? Am, am trăit o străinătate, trăiesc o străinătate. Știu că dacă, e diversita dacă există diversitate de gândire, în orice oraș în care, ora cele mai dezvoltate orașe din lume sunt în ora orașe cosmopolitane. Adică Așa este, dar Tudor, dați-mi voie să vă aduc la realitățile românești. Vă recomand un reportaj difuzat recent de Digi24, nu știu dacă a fost în primă difuzare, eu l-am văzut recent, intitulat Străinii de lângă noi. Se referea la țigani. Și la faptul că nu reușim să integrăm această etnie de ce credeți că am avea o experiență mai bună cu o altă etnie, cu una siriană poftiți Păi, probabil, dacă am, dacă am încercat să, să, să integrăm și o etnie siriană, am învățat să integrăm și mai bine etnia, et, etnia, etnia romă. E, e, e un subiect delicat. Este da. un subiect delicat, dar, dar trebuie să avem deschiderea să dorim să integrăm și asta nu există deocamdată în România. Cadrul legal există și pentru refugiații, cu Convenția de la Geneva, de la Dublin există. Și de unde cadru știți legal, dumneavoastră? Publică, Tudor, Tudor, ușor, respirați că avem timp, mai avem timp. Dar eu vă întreb așa, de, de ce credeți dumneavoastră că noi care am eșuat în mod evident cu romii, pentru că chiar zicea cineva mai devreme de ferentari. Ferentari nu e chiar o enclavă, dar nici departe nu e de enclavă. Dacă ați ști dumneavoastră aici, eu am fost ca reporter prin zăbrăuți pe acolo de mai multe ori. Dom'le, deci riscăm într-adevăr să facem niște lucruri cum le-am mai făcut de exemplu cu romii, noi românii vorbesc, sau cum le-au făcut francezii cu algerienii sau pe alte părți. Sau riscăm altceva, nu știu, habar n-am. Deci, de ce credeți dumneavoastră că această deschidere ar duce neapărat la ceva bun? Deci, mai sunt două argumente aici. Acum nu vorbesc neapărat de cetățenie, ci de integrare în general. Văd prim, Primul argument e etic și moral. Dacă, dacă, dacă, dacă sunt nații care își doresc bine să se stabilească în țara noastră, în cazul ăsta, sirieni, noi avem, avem o obligație etică și morală prin declarația drepturilor omului că oamenii s-au născut egal să îi ajutăm să integreze. Nu, și atenție, atunci, economic, atenție, economic. Faceți, faceți o confuzie. Într-adevăr, există niște obligații referitoare la refugiații de război. În sensul că dreptul wow. internațional te obligă să îi găzduiești, să ai grijă de ei până când se termină războiul și după aceea să lor. Numai că, în acest caz, puneți-vă și în locul lor, domnule, deci indiferent că se termină mâine războiul în Siria, Siria e praf și pulbere în momentul de față. Te-ai duce cu trei copii acolo să iei de la capăt și să reclădești o țară? Bineînțeles că nu, dacă aș fi în locul lor. Vedeți? Și după aia mai este și argumentul economic. Eu sunt economist și pentru mine asta e foarte important, argumentul ăsta. Că ăsta. Hai să luăm așa, românii din Italia că o cunosc absolut de bine realitatea asta, au venit în Italia și au început să facă muncile de jos, care italienii nu mai vreau să le facă. Ieri ați avut o emisiune că, că un um, salariu minim, un da. Cert, nu, da. pe salariu minim atât de mulți români și foarte mulți români nu mai vor să facă anumite tipuri de joburi și există problemă. Eu sunt din Arad. Arad uh -huh. și Timișoara au deficit de forță de muncă. Uh -huh. Deci, deci, dacă am, din punct de vedere economic, dacă acești oameni ar veni în țară și ar fi ajutat să se integreze și să vorbească română la nivel conversațional, ar putea fi integrați în job care noi nu le mai dorim și pentru ei ar fi extraordinare, fiindcă ar putea, ar putea să înceapă o viață. Și de unde deci, știți că o să rămână, rămână aici? Legăm cu lanțuri? De, știți, noi tindem spre... Nu, dacă vor să plece, am da. dreptul să plece Să trăim într-o țară democratică Dar dacă ei doresc să stea aici Măcar trăiesc în pace Au un salar, au ce să mănânce Și, deja și ne plătesc mai bune. O <laughs> Și ne plătesc da, nouă pensiile Și, asta, și ne în Italia, și eu plătesc pensiile Dumneavoastră Și eu plătesc în Italia pensiile italienilor Adică Vă adică mulțumesc. mulțumesc pentru telefon, Tudor 0372069599 Dragoș, bună ziua Bună ziua, Moise Uh, cu privire la subiectul abordat de tine astăzi, da, sunt de acord să-i se acorde cetățenie, dar cum? După o anumită perioadă de timp, să treacă, nu știu, 10 ani de zile în care omul să muncească, să plătească taxe, să plătească toate contribuțiile către stat și așa mai departe, să se integreze mai bine zis. Uh -huh. Acum integrarea asta, nu știu cum să o definim. Băi, o definim așa. În primul rând trebuie să-l lăsăm să plece din centrul de refugiați. Mă rog, ei stau acolo pentru că îi ajută asta, că n-au unde să stea. Dar este dacă, foarte... de exemplu, își iau un job și poate po să-și plătească o chirie sau să-și cumper un apartament, ce facem? Mă, îi lăsăm să intre printre noi, printre blocurile noastre frumoase? Să stea alături de noi? Uh, da. Da, din punctul meu, da, i-aș lăsa să, să locuiască uh, printre blocurile... Și dacă nu-s Ce-anume? Uh, ce dacă nu sunt creștin? Dar asta e prea, prea puțin contează. Dacă Bă, contează creștin, cu creștin, musulman tot... sau... Doamne, uh... nu știți cazul la Craiova cu tânărul care se islamizase pentru că într-un apartament din Craiova cineva făcuse o moschee și predica tot felul de prostii? Vreți să se întâmple așa și la Galați? Moise, ăsta e un caz până la urmă. Acum nu generalizăm. Nu toți suntem la fel. Sau nu toți refugiații sunt la fel. Ok. Ați abordat mai devreme un subiect de gen integrarea populației de Gnie romă că nu a fost un succes și nu este un succes. Uh, făcut... Nu sunt sigur de asta. Să știți că eu nu da, sunt sigur de asta. Asta vreau să spun. Uh. Uh, nu știu dacă s-a făcut vreun studiu care să adevărească acest fapt. Sunt diferite organizații, ONG-uri, care încearcă să integreze diferite zone și altele care fură banii romilor și ajung la DNA. Haideți că ne ducem prea departe de subiect. Vă mulțumesc, da, Dragoș. Dragoș, iertați-mă, am un, am un Mustafa pe linie și aș vrea să-i dau un pic de prioritate, să nu vă supărați Ana Maria. Bună ziua, Mustafa! Bună ziua, să trăiți! Vă ascultăm! Deci, referitor la problemă, strict eu aș da cetățenia copilului pentru că el, teoretic, nu are nicio vină. Deci el a fost născut, el încă nici nu judică ce s-a întâmplat la el în țara, fiind Siria sau cu părinții sau așa. Iar referitor la părinții lui, i-aș da după un anumit timp. Domnul Mustafa, dumneavoastră aveți cetățenie română? Da, sunt dublu cetățean. Și ce cetățenie mai aveți? Iordania. Și ne povestiți un pic istoria dumneavoastră? când ați venit în România, cu ce ocazie, ce faceți da, pe aici? am venit cu ocazie de studii. Mama, mama este româncă din Suceava și tata este iordanian. iordanian. Deci sunteți arab moldovean cum ar veni. Cam așa ceva, <laughs> da. Păi și doar da. respectați obiceiurile românilor, domnule? Teoretic, le, le, le respectăm în două. Sunt deci, dublu cetățean, sunt de aici, sunt... Aici în România de vreo șapte ani da. uh, Am cu Pilarici Da, m-am născut în Iordania Da, sunteți creștini? A... Poftim? Sunteți creștini? Uh, nu, musulmani Sunteți musulmani? Păi și cum sunteți voastră moldovean Fără sărmăluțe și poale în bruș și alte De-astea care presupun porc? Le mănânc, dar le mănânc de porc. Fără ok, bine. Da. Deci, dumneavoastră aveți cetățenia română, Mustafa, da, pentru că da. vă trageți din, aveți un părinte român și este da, normal da. să fie așa. Vă considerați român sau jordanian? În sufletul e, și dumneavoastră. Așa, și așa, și așa, așa. Nu mi-e rușine să zic că sunt român și nici nu mi-e rușine să zic că sunt arab. Ok, și e, revenim la cazul de acum. Da. Dumneavoastră credeți în buna credință a refugiaților sirieni care vor da, să se integreze da. în România? Da, sunt de acord pentru că ei au fugit de acolo, banuiesc uh, sunt o grămadă de oameni care știu ce se întâmplă acolo, uh, sunt unii care poate nici nu vor să vorbească acolo, e chiar dezastru și că chestia asta, și la noi în Iordania au refugiat foarte, foarte mulți, mulți oameni, vreo 4 milioane parcă. Da. Da, eu cred că e cantitatea cea mai multă de refugiați este în Iordania, după Turcia, o țara vecină. Da, după Turcia. În Turcia cred că da. sunt ceva mai mult decât în Iordania. Ok. Uh, da, Adică, na, e de înțeles așa ceva, bă, un lucru ca asta bă, se poate întâmpla, întâmpla oriunde... Dar, Mustafa, poate... încă o dată, statutul de refugiat presupune altceva. Presupune că o perioadă stai pe teritoriul României și supraviețuiești cu ajutorul comunității, să zicem, de aici, după care te întorci în țara ta. Eu am pus problema, am dus problema mai departe. Acești oameni vor să capete cetățenia română și să trăiască, să muncească alături de noi, aici, în România. Întrebarea este de ce ea încrede, cum spunea cineva mai devreme, că nu vor doar o cetățenie UE pentru că după aceea să plece din România. Păi, și să zicem așa, că ei vor să obțină o cetățenie și după aia să fugă, nu știu, poate dacă o luam așa un pic cu Mila, da. aș fi de acord și, și cu chestia asta, pentru că până la urmă ei vor un trai mai bine, deci ei n-au fugit de acolo de bună plăcere. Păi și să se folosească deci de cetățenia au... noastră, domnule? Copii? Să se folosească de cetățenia noastră românească De la Daci Bine. de la romani moștenită păi nu, Ei nu, nu că, că vor să folosească, e un fel de ajutor Cum e, de exemplu chestia cu românii în Italia Sau în Spania, e aceeași chestie de fără cetățenie Ei fug de aici Pentru ce se întâmplă E în altceva, mă? Mustafa, vă mulțumesc pentru telefon E altceva, însă când îi judeci Pe alții, când te raportezi La tine, e o treabă tu poți Când trebuie tu să dai altora E un pic altfel relația Bună ziua, Ana Maria Vă mulțumesc că ați așteptat <laughs> Cu plăcere Bună ziua Eu aș da Da, aș da păi așa ce dați de, de, de la dumneavoastră? Da Așa, dacă aș fi în locul Judecătorului sau cine se ocupă Știu că oricum Se dă după vreo 5 ani Se dă un drept de rezidență înainte Se dau niște examene Examenele care mă îndoiesc Că ar putea răspunde cetățeni români Aoleu Ana examene. Maria, deci nu fiți așa Rea de ziua națională Nu mă face să povestesc eu acum despre niște Experiențe ale unui coleg pe numele său Vlad Petreanu care îi întreba pe tineri la angajare Atenție, în meseria de jurnalist Ce să la A. 1 decembrie Deci nu mă faceți să povestesc astfel de lucruri Da, și ce? Deci, care e problema? Așa Deci sunt 5 ani în care oamenii ăia dacă vor, se va vedea, deci sunt niște ani în care vor trebui să trăiască aici, asta, asta odată. După aia, eu vin și cred că mai mulți români provin din linie maternă, dintr-o familie care a fugit de război, din Basarabia. Da, a -a. nu, nu, nu, e inexact ce spuneți. Este vorba de cei care aveau care se trag din părinți care aveau cetățenie în perioada interbelică atunci când Basarabia făcea parte din România Ok, mare. dar tot refugiați au fost, să știți Tot de moarte au fugit De fapt au fugit după statul român care nu și-a apărat teritoriul E o altă discuție și o discuție grea Ok este foarte grea și... Adică, poate față o... de, să zicem că față de basarabeni, eu așa zic. Nu știu dacă toată lumea e, e de acord. Nu, eu zic că, că noi, România, avem o datorie față de uh, cetățenii români din Basarabia, care au plătit și impozite pentru armata română și armata română s-a retras în momentul în care a venit Rusia și a eu. zis uh, i-a plecat de aici. Deci, eu. Dar față dar de Sirie e... nu avem niciun fel de obligație. Adică e un pic altceva, nu? Doar de oameni. Doar, că... Doar obligația de oameni. Sunt păi. oameni ca și noi care fug de moarte nu toți sunt pasibili de a fi suspectați să fie um, jihadist sau mai știu eu ce, teroriști și, Bine uh, Ana Maria, că... v-ați făcut înțeleasă vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Bună ziua Ovidiu Ovidiu? Alo. Bună ziua Alo. Alo. Liviu, am încurcat eu liniile, de fapt Victor le-a încurcat da. Ovidiu, rămâneți da. pe linie, vă rog, vă ascultăm Liviu okay. vă ascultăm. Da, aș acorda, dar nu aș acorda cetățenie, aș acorda cetățenie pentru copil sau posibilitate de alege între cetățenia română și cea siriană când face 18 ani și permise și de muncă pentru părinți Vorbește cineva cu o experiență, mă arată număr de Germania la dumneavoastră da, nu neapărat cu experiență Dar pur și simplu consider că așa este corect Pentru că cer zis, Suntem probabil un cel mai xenofob Popoare din Europa Adică ne plângem în afară că nu suntem integrați, ne plângem că suntem priviți ca străini Că de ce nu avem același dator Dar când vine cineva propunțit în țara noastră Noi râdem noi, noi nu putem integra Nu știu cum să explic. Ba chiar ne speria asta Dar încă o dată vă este... întreb așa N-ați emigrat în Germania? Da, acum un an și ceva. Ați plecat din țărișoara noastră. Ne-ați lăsat aici să muncim singuri și să ne batem cu comuniștii. Vedeți? Și acum nici nu sunteți de acord. Dacă vin sirieni în locul dumneavoastră, nu sunteți de acord să mai muncească cineva în locul dumneavoastră că ați plecat. Nu, eu sunt de acord. Eu nu am zis. Permiți și și de muncă. Și după aia obține cetățenie în cadrul legal. După o anumită perioadă de dată România, un examen de lingăși, Faptul că un copil e născut pe teritoriul României nu implică nimic, nu, nu, vă, fac, nu vă emoționează așa un pic. Copilul, copilu am zis, sunt de acord ca, ca virgul la copilul să primească cetățenie, pentru că este dreptul lui. Nu este. În sistemul nostru, adică cel puțin pe vremea când am făcut eu facultatea, sper să nu vorbesc prostii, o să mă mai uit prin cărți, că uite, am intrat nedocumentat la emisiunea de astăzi. Dar eu știu așa că pe sistemul nostru, nu e ca la americani, dacă se naște pe teritoriul României, nu primește automat cetățenia română. Da, eu, nu pot să zic nici eu, sigur, pentru că mă gândesc în momentul în care am dat unul european, ne punând după regulile lor și nu de e. De, e alt sistem de drept. Teriilor, e, să... e alt sistem de drept. Încă o dată, sunt două sisteme mari: cel romano-german și cel anglosaxon. E un pic altceva. Vă mulțumesc pentru telefon. Mai am timp de unul, mai ales că am promis lui Ovidiu și l-am rugat să stea pe linie. Bună ziua, o Bună ziua. Vă ascultăm. Um... Problema cu, cetă cu cetățenia poate fi uh, prelungită puțin. Trebuie văzut dacă persoanele respective care sunt pe teritoriul României uh, sunt demne de așa ceva, deci după o perioadă de 5-6 ani în care ei... Au avut dreptul la muncă, și nu au stat pe spatele statului român, au învățat limba, au învățat. Acestea da, sunt niște româniei. condiții obligatorii, dar, încă o dată, o video vă întreb în fel... și, și vă repet această idee. Trebuie să existe o voință. Doamne, dacă un stat nu vrea să-ți dea cetățenia, că ești refugiat, că ești sirian, că ești arab, că ești da. de la australian sau de oricare, nu o să-ți o dea, chiar dacă îndeplinești da. respectivele condiții. Astea sunt, într-adevăr, sunt importante condițiile, dar o să te prelungească administrativ până la Paștele Cailor. De-aia, discuția de azi, în sensul ăsta am făcut-o. Dacă țara noastră, dacă noi, românii, am dori să dăm cetățenie unor astfel de oameni, sigur, după ce îndeplineți niște condiții. De ce să nu dăm cetățenie unor oameni care ar contribui pozitiv pentru țara noastră? De unde știți că o să contribuie pozitiv? Păi, buticuri, zic, domnule, dacă îndeplinește toate condițiile astea, a um, arătat că în ultimii 5-6 ani a muncit un timp, este o persoană de bună credință și contribuie la societatea românească, a învățat limba, îi place cultura noastră, îi place tot ce, tot ce avem noi, atunci nu aș, nu aș vedea motivele pentru care. care noi vrea am să dat fie vecinul timp. dumneavoastră? Da, foarte, cum, cum să nu. Eu locuiesc în Marea Britanie de aha, aha. mulți ani și am foarte mulți prieteni de toate naționalitățile. Da, bine, și vă mulțumesc. Și... S-a terminat emisiunea, bine. din păcate video Nu mai am timp, a mai fi dezbătut. Eu aș mai fi pus între condiții acolo, domnule, să știe și table. Dacă toți suntem vecini, măcar să ne bucurăm așa la ziua națională de obere și de o tablă. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.